Nawa Mwalimu Lois kamamba usa elimu wa mkoa wa Kagera Ni kweli kwamba kufuatia tetemeko raari lililotokea tarehekumi wa ti Afari ni kubwa kwa jamii e, ikiwemo na upande wa shule zetu za msingi na sekondari Jumla shule ni ya shuletu hamsini natu na zihirika kwa kiasi kikubwa ambazo hizo ni za msingi na sekondari Sekondari ziko miya moja na kumi lakini kwa upande wa shule za msingi ziiko mia aro na tatu silibainishwa na zimefahamika ambapo kwa kiasi kubwa wanafunzi hawezi kuingia kwenye madarasa hayo kwa kuna mengine ambayo yameanguka kabisa lakini kuna mengine yananyufa hatarishi kwa kwa yale ambayo wanafunzi hawezi kutumia madarasa au vyumba viliobake au kutezobake basi yameandaliwa madarasa ya mudani yaite kwa kutumia maturbai na hiyo tukazi tumeifanya kuanzia Jumatano Alhamisi Ijumaa Kimamusi makajana Jumapili. Kwa na hakika katika shule zile zote ambazo zilikuwa na shida ya kuweza kuwapokea wanafunzi tatizo hilo tulithibit kwa hali hiyo ili wanafunzi waendelea kusoma kwa kutumia hayo madarasa ya muda na kuruhusu ujenzi wa majengo ya kudumu kuendelea. Ya ujenzi unaendelea kwa kuratibiwa na kamati ya mafa ya mkoa ambapo mwenyekiti wake kama ambavyo mnafahamu ni mwenyekiti mheshimiwa mkoa na kinachofanyika hali mashauri kwa maana ya wamiliki wenyewe wa shule wanawasilisha maombi ambayo yanalingana na uhitaji katika maeneo yao ee, kwa ajili ya na ujenzi na vitu ambavyo vinapatikana kwenye godown ya mkoa kwa maana ya simenti ipo mabati hapo misumari ipo kwao wanakoenda moja kwa moja kuchukua store na vile vifaa ambavyo ndokuwa kwamba havipo kwenye store basi vinatafutwa kwenye maduka ambayo yamebainishwa na kamati ambapo wanakwenda kupata vifa hivyo na fedha wanalipa kwa ajili ya kuendelea na ujenzi walimu wafahamu kwamba wajibu wao ni kufundisha tetemeko limepita limeathiri majengo yetu lakini kazi yetu inabaki nisisisize walimu waendele kutekeleza wajibu wao katika ile maeneo ambayo yameandaliwa kwa ajili ya kuendelea kufundisha wakati majengo ya kudumu yanaendelea kujengwa tunazo halmashauri mbili ambazo zimeathirika sana au zimeathiriwa sana na tatizo hili sana ni halmashauri ya manisipa ya Bukoba na halmashauri ya wilaya ya Miseni hizi ndizo kwa kiasi kubwa zimeathirika sana lakini pia ikifuatiwa na, na halmashauri ya wilaya ya Bukoba